Kniha 17 Ráma pokračoval Je-li mysl zatemněna touhou, vyvstane v temnotě nevědomosti spousta omylů. Žádostivost vysaje dobré a ušlechtilé vlastnosti mysli a srdce, jakými jsou laskavost a vlídnost, a učiním netvrdým a krutým. V této temnotě tančí žádostivost v různých podobách jako zlý skřet. Ačkoliv jsem si osvojil různé metody, jak žádostivost omezit, přesto mě v jediném okamžiku dokáže přemoci a svést na cestí, tak jako vítr v jediném okamžiku odvane pryč stéblo slámy. Ať vložím do rozvíjení odpoutanosti a podobných kvalit jakoukoliv naději, Žádostivost zpřetrhá všechna její vlákna, podobně jako potkan ve chvilce přehryže pro vás. A já se bezmocně točím chycen v kole tužeb. Jako ptáci lapení do sítě, ani my nejsme schopni letět ke svému cíli, jímž je sebepoznání, poznání já, přestože máme křídla k tomu určená. I kdybych se napil božského nektaru, tuž by nelze nikdy uspokojit. Pro žádostivost je charakteristické, že nemá směr. V jednu chvíli mě žene jedním směrem a pak jako splašený kůň mě obrátí jinam. Rozprostírá před námi rozsáhlou síť dětí, přátel, manželek, příbuzných a dalších vztahů. Můžu být hrdina, ale toužení země udělá ustrašeného zbabělce. Ačkoliv mám oči k vidění, žádostivost mě učiní slepým. I když jsem naplněn radostí, udělá země ubožáka. Je jako strašlivý skřet. A tento strašlivý skřet žádostivosti je odpovědný za otroctví, omezenost a neštěstí. Zlomí srdce člověka a vytvoří v něm klamné představy. Chycen tímto skřetem není člověk schopen užít si ani ta potěšení, která jsou v jeho dosahu. Přestože se zdá, jakoby tu tužby byly k získání štěstí, ve skutečnosti nevedou ani ke štěstí, ani k naplněnosti. Naopak jsou spojeny s marným úsilím, a přinášejí spoustu neštěstí. Když žádostivost stojí na pódiu zvaném život, na němž se odehrávají šťastné i nešťastné situace, stejně jako zestádlá baletka, ani ona není schopna předvést nic skvělého či vznešeného. A naopak zakouší jeden neúspěch za druhým. A přece se tančení na pódiu nechce vzdát. Žádostivost v jednu chvíli stoupá k nebi a v další se už noří do hlubin pod světí. Nikdy nenalezne klid, nebo jejím základem je hladová mysl. V mysli dočasně zazáří světlo poznání, ale v následující chvíli je vystřídáno klamem. Je to zázrak, že jsou mudrci schopni mečem sebepoznání žádostivost utnout.